د نظر او نیاز منښت د الله په نوم پیش پېش کړي اغه جائز دي او اغه حلال دي مخکې په پینځو آیاتونو کې اوله حصہ بیان کړو او پای کې بیان د ذیسالو مسلو کو اوس د ذیسینا دوي مه حساب او په د دوی مسه کې ذکر د امورو مسلهحو ل تث مخکې اصل مسائل بیان شو لوس هغه امور بیایانې چې په سبب د کوو د هغ سریک ل کږي او د د مخکې مسلو اشاعت چې دا چدا به خورې وکه د خپې در څرنې نو سفر بسو کی په شي او چې په سي در څرنې نو سور بسنګځي دا, دا اصل مقصد بیان ک او نووس داغه اسباب بیانې چې دا اصل مقصد کې دا څلو مسائلی دا چته بیانې نو تعالی اسباب پکاره دي کټاله اسباب نئی نو تکار نشکاو له دیو جنا دادو مه حساب ذکر دو امور مسلحه لتصبت که رولا هر امور بیانې چې په سبب داغه بیانون کې اکلک پات کیږي یوداګه نه اقامت و صلات مز ډیر کا چې خدای ستاپل کې کلکوال له دا رنگي چستا پڑے کی مضبوطوالي وی تسبد وی که مونځ نه کہ چرموز نکے او مسله ز د کہ نو سبابا خپل او خو یګ وابول تبرګال تری رد پاره چ ز شرکیات رد وکما اول تبدي ګونا الته پر اړټی ال واګانی منزوران چلاوي به کوي منزوران بدر سړی او تا چه داغه اغا بلاسو وینی داغه اغا خوراکونا و مزیو وینی نوتا با تنگ نشه بزکا تکلک نه کنا لکه دکا مالی کلیوی غلالا او تلال مشغولالا تو خودتا نوی چه زبر ردو کما او تلال یلتا که پر نظر نیاز بانی عالم شوی واغا خوری او تا تنگ نشوی کنا کلکوان پا کار ده چه تنگی او چتا موز الله اللہ استا پلکی نفرق پیدا کلی دا حرام ہونا چا دا حرام دی او استاز رو اغا نگوالی نو دا دیو جناب تب ادا کار که کلک پا دی که دین بانده یو پا امورو دا دین کی موز په مشکلکه ولکه په مشکلکه نه مقصد د دې دویم باب داده الامور المسلحه للمبلغ اغه امور چې پاره کې بیانون کې اک لکې مز ډېر کا وا ځکه مسالدو مون دلته شورو کلا ورنه ما قبر سده دې سموناسبته مناسبت دی چار کلا حلال او حرام بیان شو سنور مسائل بیان شو او دا دین صبر کے دل دیر ګران کارو چوتا حرام و نظان بچ نو الله اموری مسلحہ بیان کر چپا گیستا اصلاح کی گی او تک لکشے نو کلکشا پا دے بانی نو دیو جناوز داگے بیان کر یا ایوہ اللزین آمنو اذا کنتم الى صلاح اے مومنانو کلچی تاسو کلچ پاسے گئی تاسو منستا منستا پاسے گئی نو فاسلو اوینزے ارادہ کوئی کولو د منزا نو اوینزے اقپلو موخنو لرا و ایدیو کوم او اقپل لاسونا تر مرافقی ترسنگلو پوری وامسو بروس کوم او لاستر کئی پر پلو سرونو ماندے ملاس ده مسحس لکه چه بارا جی نمورات ده لاز تیرهولو ومسو بروسکو ما لاز تیره که پخپلو سرونو بانده مسو که وارجو لکم الالکابین اووینجا ایخ پلق پولارا ده اغفرسلو دلانده ده اووینجا ایخ پلق پولارا الالکابین ترگیٹو پورے پلکو پورے دا په او داس کې سلور فرص شو یو مخ وینځل نو د مخ مقدار سو ده کم زینا چې وخت زرغونیږي د تندید پاسا دغه زینا تر زنه پوره دا فو پو ګدوالی دي او په لنوالی د یو وقت نرمونه والی تر بل وغ نرمي اغزه کوي چې زنانه اغه تا وخته نوچه کم زین زن وقت دا بالو دا زین پور دا پلنو باندی او پوکدو چه انسان دا انسان سر مخامخ کی گی او دا تندید پاسا دا اغزینہ تر زن پوری دا وینزل لازم دی او دویم اے دیوکم الى المرافق ترسنگلو دا سنگل داغت ادو کې دا په وینزلو کې فرض ده اگر چې بعضو خلاف کړل غنا او درم وینزل خپې تر گټو پورې دا گټې په فرضیت کې لازمی دي که دا ته چانه او چې پادشي د خپل گټې نوو د سند او سره روم فرض پاوداس کې اغلا اغسر مسکولو دول سر مسا سنت ده او سلوور پاندازي ده پاندازي ده ها تندي باندي پاندازي ده صفقه مسکول ده فرضو وم سهو بروسكم حوال جو لكم وين كن پاک ساتي او دسوکا اوس كه چرته او بو انممي نو بیا پر صفائی پ سکے جنابت حالت کی وبنی نو فورن غسل وکي او کو غسل لی نو تیمم وای وائن تاسو جنوبانا کچریتا سو جنابت کے فتوا هرونو ځان خپا کي کچری وبنی نو تیمم ووا چلا تک لکي ها ما ان کنتم کئتا سو مروا بیماران اوالا سفریای په سفر باندې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 نو دې مو واهې په پا خاوره پاکه بیا خاوره هغه خاوره چې اړېبانه چرته ګندګيري نه راغلي بالکل صافه غټي خاورې چاګه ګندګيري نه رسیدې دي پاږې با ها پاږې با, با, با مسوګې یا هر غشه چې د جنسه د ذمه کې نه وي یار هغه شه چاغیته خاورو د سیدی له ک ساده پوخاو په مخبرو کې په ساده خلکو زذتیموا چون کې نن سبا په ساده ورو په کپلو ها مسا او د زتیمم زکه نگی چې ارحو داس خلکو چاکسر پیاده روانو په خاورو په لارو خاورو به ډوري بوچته دي سبم لاس پاګي کې په ساده کې به دوړوا اوز جامعی دا سے حالت نا خلق نبری دی چاغ دوڑی ترسیگی خارو ترسیگی نن سبا سادر رو مولنا صفائی پای که گرد غبار نه پای که دول نئی لود دیو نن سبا تیمون پا سادر و کولخنری هون کچرتا آغا سادر آغا رو مول چاگر دول نا ڈکوی پائی که خار رئی پائی که گرد غبار رئی نو بیا ٹھیک دا او کنی نو بیا با د جنس دزمکی ها لے کا خورا شو پاخا خخطو شو کچا خخطو شو دے باندی یا دیوالش خو دیوال باندې رنگ نه لگے دلے ولی چونہ باندی تیمون کیگی خو چې کله رنگ لگی په یو عبادتی په دیوال نو بیا پیننگ کیگی او پاگا دیوال که رنگم لگے دلے پا لگی باندی پا په دروازه م کې چې خچپاغه غرز او غبار وي تب تیمم په غرز او غبار باندې کې حک دیوالونو صفائی دارنګي دروازې صفائی نو بیا په تیمم نشووالو ماربل شو چپ شو سنگي ماربل شو په دیوال لګې درې وي اگر کاغتا وینځلي صفائی نو هم تپاغه تیمم وال شي او تیمم په هو بازي بیمار اندازي چې دا غې کټونه دیوالونو سره جوخت وي دا سه دیوال چاغه ماربلی وی حدارنګې ټاینولګېدري نو هغه د خانې وی نو رنگ ني نو دیوځې نه پاغې تم کول جایز دي فم څو به او تیمم کذره فرض دی اکثر خلک بدل په یعنی خصوصا زنانا چې کله آغې او داسنه نو نوبیاغې مون نه کوي یلو ایزا مالو بخې نه دي غسل لوش نو و درځه گرځینا څنګه چې دا, دا تیموم د غسل دا او دس نه کافی کیږي نو د دا د غسل نه هم کافی کیږي زنانه صحیح شو د بمارین نه د حیض نه د نفاس نه د جنابت نه او غې د بمارې د ابو د خینې دی غسل کول نشي او مرذ ختم شو خو نور بمارې او تلګې د دلز دا, دا یا نور زخمون او تکلیفونو ایکسیډن شيو و هغه بيا سكي هغه بيا تیموم و او څنګه تیموم چد او د ست پاره دي دغه تیموم د غسل د پاره دي خونيت کې به غسل راولي يو نيت کول فرض په تیموم کې دیم لاس په ټول مخ باندې راکلي په شان د او دست او دریم فرض په او دست کې اغا در سنگولو پور الاسو راکللی نو د دیو جنا دادرې فرز دی فامسو بیوجو کوما پاکا چې دادرې کوم خپل ما شومان او تو غيو جنکو تو غيو کورونو کې زنانه خبرې دی چې کوم زنانه خبرې چاغ نورو زنانه او تر دې طریقې او خی د غسل طریقې او خی د تیمم طریقې او خی ولی سبا کورنې کې ساسو غمون د زنانه راجن او چاته بوای د نورو خلکو سره کار دی چ نور استادو زنان او ل غسل ورکی خپل لورد چلزگی خپل مول له غسل ورکی خو له بغسل ورکی تر له بغسل ورکی تر چل چلزگی خپل شداو له بغسل ورکی چې مليشی ما یرید الله لیجعل علیکم منارج نغولی الله علت د دواوالد تایموم دا تایموم الله ول روا کړی ما نوالی الله چه او گرده ای پتاسو بانی تنگ شا سمان خود داست احکام بیانی چه اغا اسان اسان دی دانوی چه زبرو خیجا توب بروا ها حنوزب دیو بخم دانوی چه تا پا ورشا نا پا بنده بانی ورشا او چه اغا استاگون دی او هغه خلاف کله ده نو والیا الله چوګرزه پتا صبح نتنګشه لیکن والیا الله چپا کی تاسو ده پاکی تعال را د بد پاک نا پاکی تعال را د بوز دلای نا مونږ ډیر کا چې تا کې صداقت راشي رشتین والے راشي کله چې یم انسان د الله حق نادا کوي عبادت نه کوي زکه مون اصلو په عبادتونو کې په عبادت یي ځانګی ها په نو دی وجنا ډیر کوشش کوو چې مونږ نه خراب نشي الله سبحانه تعلق څا ته چاله دی او کته تا کې رشتنواله رانه شي او ته رشتنوالي نه کې صداقت دا الله نه کې په دا قیره دا چې څومره د سړی توهارت وي پاکواله وي لږ دوم رکل او څومره چې خباثت وي پدې کې ګندګيري وی دورا پلید وی اغه دانه چې مالدار وي نو هغه بکلکوي عاجز سړی غریب سړی لیکن هغه کلکی زکا چای کی دینداری وی غوالیا الله چې پاک کی تاسو لرا د بوزلینا د خباست نه د پلیتون نه هاو پور کی تاسو باندې خپل نعمتونه ولي یتم ما د لپاره چې پور کی نعمتونه خپل پتاسو لعلکم تشکرون کوم تشکون خاامغا چې تاسو شکریا دا کوي نمتونه بهله پوره کوې چې تا بایانو کوو پورې په خپل فضل او ناماد چېته پا کېته کله کې د الله د دی د پااره او چېته پاک کله ک بیایان نه کوې نو دا خو نیمتته د الله خوض نه شکر با سر چ الله. چرتزا و چرتزا مسلا آسری ویدیو خزی وی کتی میو کتی ننزام دین دیدی یا اللہ و چرتزا و دو قرآن تناستا یا اللہ چرتزا و دو توحید مسلاست دو کول و بیانول دا دلوی گران کارو یا اللہ وی شکر دی آن از زنانوی جن راتو مخیت یا خزا گردی دا تپوسو کر چی دا نو آخذ اوی چرت زو چرت دین لور مالا نزامدین داده رو رو او آغا دیر مالدارو او خور راغ نو آغا خور اوی چه ما خور دیرور تا دیر منت کلیو و آغا مالا اخپا ل... لور راکلا هغه مالا اخپا اگر کز ما رو رو لور ورکلا نو دا اخذه د زوی چه وادو و دی خد به پیر خور ها او د بوی بوی موی ز جن از د توله نه مخ بروان وا پیر به خور گد دبا وکتی میو کتی, می کتی نظام دین ددی دی چر تزا او چرتا د دی نظام الدین لرد مالا من گوا یا الله چرتا ز او چرتا د احکام چ خو د مات احکام خو ځې په حرامو په حلالو پو اکلمه او زه دی ته تیار کوم چې د الله دین بیان کا او یا الله شکر دې خلق به په نوړو سيزونو باندې ممتلاکري او ګوره منګي خپل کتاب تکې نوليو لعلکم تشکرون شکريادا کا نو او تاسو کا ځان پاک کا د کتاب درجات از د نزو نیاز مسل حال ته بیانې لوکمن جووادان عمر کړی نو پاک به ملشي شہیری کڑی نو مطلب دا دے ہاں دانه چې تا داس روان یا کله کله بتال تا وجنی او چې تال تا پلت مات کې اواغه نظر او منخت یل تا خوري نو دا ریسه کار دے چتا تادت بدوي دا ریسه کار دے چتا وહી او تا اوجنی نو مقصد نو دا دے چې تا ایادت د دین کې نو الله او اطاسه گاول او دسوکا چال تځي زماد دین او قران بیانې مثلا توحید بیانې وکړه کله کله دی پدې کیمړېږي نو چې پاک مرشي دا موه چې دم بیا جون دی لازمه ها دا پدې به چې زه با اولته مسله بیانوم پدې کې به مالمر گم راځي داځکه مسلده مونږ ذکر کړه او مسلده او ذکر کړه چې کله تل ته تیار شې وای ورو کا چې درکات مونږ کومه نبیابی مرکا آه حدیث که چه رازی خبیب رضی اللہ تعالی عنو چه کل مشرکین و واجا هاری ساری که ناغوی پری دی مالا را دعونی پری دی مالا را چه دو رکا تا منزو که ما آو آغا زر دو رکا تا منزو که وی زمان منزا سنده سنگ چه ماو که زمان من دیر دا مزیره وزر میزکاو که چه تاسبای چه خبیب دا مرکا وی دا او داغه نه پس دا سنت پاتو شو دا حق پروستو چې حق پروست یوځه ته د مرضی له دوه کاتو موضوع کوي چې یا دا زمما رستاني مونږه پتن تللېږي چې بیا دینه پس راشم دي زه ته یا زمونږه کما الله رحمت کوم احداونګې دا الله دین بیانونو ما نو کله او پدې کې ما د مرګ مرضی ما به خلق پلار وږي نه ما بالته خلق وږي نه او بیا حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله لاله او غا شارویلو ولستو بالی هینہ اوقتل مسلمنا علی ای جنب کان اللای مسری زبا باخ نکوم چپکم اळख می ساوزی کلا چې د الله د ذات لپاره ز قربانی کوما چې د الله د ذات لپاره ځان قربانی کوما رضا کفي ذات الالهي ويش يبارك الله شلهم مزي ز کدا الله رضاې نو دا الله رضا شي نو زمات ټوټي ټوټي شو اندامونو کې الله خیر او برکت واچي عاشادي ویلو بیا الله خلېو دانګي منځوکا الله یا زوا ذکر هټه میدان د بیان تزي واف منجورانو سر غلط و خلق صلی اعظم ا توحید مسالہ بیانوم طلبہ ما وجینه حوارو کچ مو سو کم کراول نبی اعظم لعلکم تشکرون شکر او کړه الله چخه لا په تمامي مخلوق ته هزمال کې دا خبره ټول دا او دې دې زړه غلیم دا الله جن بیانوم دا, دا غي بیان کئ وذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله یاد کوي زاته دا الله نعمت نو چې دا الله کتاب د ناس ته دا دا الله نعمت نو چې په حرام او په حلالوې فویا کړې آ واضا چې کلی وا تاسو سره آ واضا یاد کوي واضا الله چې وا دې کړوا تاسو سره پای باندې وازې تاسو سره نو وکړي چې ځان چې ځان او مال دا الله په دین به قربانو نو چې تا واضا وکړه چې زبا ځان او خپل مال د الله په دین قربانو او نوغه پوره ک کنه توبه کې باداشي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ها ها ان الله اشترى الله غستره د مؤمنانو نفسونه زغ او مالونه زغ دې وعده غسه یا الله جنت بغټما کور ته ها اورولوا دنه چې الکه چې راورچه نشتا پتی نشتا سبزي نشتا بنده یې دار اولاد نه نه لا شمنډوا او د شپ په اډو کې د شړکیا توردوکا چې زما غټ کوم جنت غټم احزان او مال قربانوم په مسلې د دین باندې میثاقه الذی زکہ صورت مایزہ رستو ده ها دا, دا غنه راولم تعالو نوکلی چزانو مالو قربانو یاد کا نعمتو ده الله چکڑی پتا سو اواز ده الله اواز آو چلو دکره تاسو سر راغی سرا اکهما وا چویل تاسو منګه الله ستا کتاب واو ریدا واو دا وا کله چی وی تاسو سمینا واو ریدا منګه واوتوانا عمانو منګه تاسو نیوی چمن گا واو رې دا ستا کتاب سره ته ما ادم واو رې دا امون اومانو حلال او حرام چې حرام بمنو حلال بمنو ته حرامو نزان بچکو نو ویلې کې دلانه کنا تا ته حرامو نزان بچکو تو غنورم چې وخت تیریږي نو په حرامو کې خلو ورکه اواې له جواز طریقې ګوره ان الله ویږي دلانه اولي منخته خوره لا النا وی ریگا شکرانی ول ذ بل فنوم پیشوی دا غا خره ان الله علیمم بذات السذور بشک الله پوه دی په مرضونو ذ شنو باندي الله خبر نه دي اوا دی چې الله کرے کلهواله دا ناغسته او پاګیبانې دا غی صورت ایبراهيم د یا لسم آیات وګورې تاسو صورت ایبراهيم آیات نمبر 13 وقال الذين كفروا للرسولين لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا همشه کافر وانبیاء او تا خما ممبوسو تاسو د خپل زمکه نا مګبد خما شلول زمندزمکه نا او لا تعودن في ملتنا یا بشی تاسو زمپ دین باندي زمند کلو ملکونو نه وزي یا زمند طریق اختیار وئ او حائلهم ربهم لنولكن الظالمين ولنسكننكم لرد من بعدم داموا ذا دا وایو کلبو قاغه رب دا چخامغه هلاقوم بظالمان چا چدا خبر کوي چې زما د زین اوزا زما د ملک اوزا وی کای وی شړې وی شعیب علی سلام ته اواز نیو وی له نوخه جنکه یا شعیب هر پیغمبر دی ویرو حق او به حق پرسته هم و اوه او خاامغه تاسو به اوباسو خاامغاه اوسو به تاسو اللله و زبط حالاکممون به د غسکم او دغوی په ځینو کې به تاسو پاتې کوم الله و دا غوادیدي چې الله و ما تاسو سره پر دیواده که ده ان الله علیمون ب ذااتې سوره بشک الله پ د په مرادونو د باندې الله خبر دینو چه حکم منی نو میدان تهوزا کنا دا اللہ دین بیان کا اوز زیره بشارب یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو کونو شیطاسو قوامینا شیطاسو وسترگیب تبلیغ تا شیق لک ادریدن کی دا اللہ دا دین دا پارا او گوائیو کی دا توحید کلک شیق هو مين صغد مبارقه د کلک شې لله ذا لادين د پار کلک او دره گا شهادات بالقسط گواہی بتوي د کلک او گا او د توحيد گواہی کلک او گا دانچو سست پستا يې د کدا کوم نبي اواز ما آمدني خراب شي مسله د زذكلا اوس ميدان توزا چې زم درگاهه بادا مسل بیانوم زم او د لادين بدو مشرکانو مسخه بیانوم ما دانچې کمځای کې ملګري نو حالت کې توحید مسله بیان تدینی بیا تا خوګه مسلې بیانوا فضایل بیانوا روردا غدداري دا, دا قوا من ذ دښمنانو په مسکم هغه مسله بیان کا جاي کې کم مسلې وی غلطي داغې تردیدو کا كونوا قوا منا لله شواذا بالقصه الله وکلک شي زماد دین د پارکلک بیانو کا توحید بیان کا ولایت دے ذخلنه توحید چغنو باسی نو دا کل ز چغو باسی چې دا ها جایز الی او ارث جایزی ولایت لمنکم زکه مدرسه چنده خرابې کیږي بیا ولایت دی مدرسو دی چاندو دو و جنا او دی امام ته د پیسو دو وزن تباہ او برباد شه پالا خو زمنګ اعتماد نو د چاې اعتماد په تنها په امام اتيو او د چاې اعتماد په چندو په مدرسو ولا اجرمنکم ا د توحید مسله د منو وته دا من ولا اجرمنکم شناانو قومه نا او اد نلم صحیح تاسو او د نلم صحیح تاسو لرا تا دتی د نگی تاسو لرا شناانو قومن بغز ی قوم په دې خبره علا الله تاذلو په دې خبره کینساب بن کوي تاسو اسنه چې داغه غلط ادویا تا په دې راتیز کې چې تب انصافیو کې ننا اعدلو انصاف کوي ها برابر مسلو کوي مخلوق حق د الله او د مخلوق هغه ته بیان کوي خو هيا وتا امام لقیم زکه وي للله حق لایکون الغری ولعبدی حقونهما حقانی ای خلقو معبود الله دې د فرض الله الله ته الله وای مخلوق ته مخلوق وای ای دلو انصاف داو د دا مخلوق حق مخلوق نو ورکا او د الله حق الله له ورکا نوار سمنګر ورکل ای دلو علم عدالت مسلده توحید دا مخلوق ته و چګورا دا مخلوق دی عاجز دا مخلوق تو لاجز دی او الله جزنه یاد حق نو یاند پردیسګاری لوی مقام داده چې د الله نه اویريګا د توحید مسله بیان کا خلق خبر کا ای دلو انصاف کوی هوا قربو لوی انصاف داده چې صحیح بیان وکا ها ته چې درگاه د نو مسله د توحید بیان کا بیان د حلال او د حرامو کا اذنځل ته کې فضائل بیان فضائل نو خصوص انکار نه کیب اِذ لُوِن صَافَ کَو یُخْرَبُ لِتَقْوَى دا انسان د نذیر لِتَقْوَى عمل د پریزګار ائی تا راغړا دا وَتَقُلُ الله وَیَرِگِ ذَلَنا پدې صورت کې با تقریبا 2 لسی یول زدا اِتْقْوَى لفظ راځي اِتْقُلُ الله وَیَرِگِ د مَنخْت نزان او ساته د مخلوق ان الله خبیرٌ بِمَا تَأْمُلُونَ بشک الله خبر د پاکار کار چکو یتا سو بل زېره وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد كړی الله هغه خلکو سراب چې مانې وروړي چې وی منل دا مسله د حلال او د حرامو هغه خلکو سره الله وعد کړی دا امنو مبهم معنا باندې کې امنو چې وی منل مسله د حرام او د حلالو چې حرام ته به حرامېم چې د مخلوق په نوم باندې شي حلال ته به حلال ويما امنو هلو حرمت واعملو صالحات او جاری کلا دا مسالا بیان کلا دا مسالا عامل لوی عمل دا او ب خپل هو عمل کی خود نورو لپاره حبم سکے لو عامل صالح جاری کلا عمل کو پدی مسالا لوی عمل دا او شداه مخلوق ته بیان کلا حلال او حرام یو خودل وی منلا اومیدان کې او د دې مسلې بیان مخلوق ته وکړو اشارات دی مسلې ته دا چې مسله د حرام او د حلالو بیان کا نو چې بیان وکړه او دی منله نو لهم مغفرۃ و اجر عظیم نو خدای له بختش لري او اجر لوی لوی اجر مولا الله وي ورکم والذین کفروا وکذبوا بیااتنا آکسان چې کوفر وکړه مسلې واوریدا او بیای کوفر وکړه بیانی اونو که نظر و نیاز آغی ده مخلوق پنبانی پیش کرده او خورده یاد آغی بیانی او درخ جن ای که بی آیاتی او درخ جن ای که زمانگ آیاتو نا زما بیو که پایاتونو زمان زمان آیاتونو حلال و حرامو چو خده وای یولسم حرام دا آیاتی نا دا حکام مقی چه کم تیر شو دانو چې ته په بها مانا کې تکزیب او کزمنګیا تونه نه د آیاتونو تکزیب خو نه کې دا خو خلق مونږ د الله کتاب دی د آیاتونو نه مراد احکام دي زماد احکام او د روزنوالیوګو حرام او ته حرام نه وي حلال او ته حلال نه وي نو لایک اصحاب الجحیم دا کسان خوندان د جهنم دیپ او شجاعت ورکه او بہادری یا یو هلله ځ نه مننسکورو نې مطلهعلیکم ای مومنانو یاد کې نې مدله چې کلی په تاسو ایمان واللو اغوی نې مدم خیر شو چې دا م منله او دا دزدهکله او د د دی بیایانې وکړو نو داوی ننی مد دی دا یاد لره کله یاد که یا الله وا چرتهځ او دا ممسله دا قرآن زم کور ته راتل بغیر د خدمت نه بغیر د تلولو نه کور کزنان نه ناستي اوري مازور نه او اوري اوبدې ځان په یکي دا نعمت نو یاد کې ان نعمت د الله چکله پتا سوچ کله قسوک یو قوم ا از هم قوم کلا چقسوک یو قوم ايب سوتو يقوم جودکی لا سنا تاسو تا یعنی تا سو اوجنی لو ف کفہ او لو ف کفہ ایدی یهم انقوم نو بندیکو لا سنا ز کفرو عنقوم ساسو د زران تا سو وجنی نو بندو الله لا سنا ز دیس تا سنا مراد یادتین ارهدیبی واقعا جنبی علی الصلاۃ والسلام تلی کفار اراده وکړه چې د شپې په نبی عليه السلام باندې حمله وکوه صحابو تپاتول غوړه اوغړیدل یا ته دا مراد دي یا مراد د دینه د تبوک او واقعیا ده چې نبی عليه السلام راته وغرمه وا سخته ګرمي وا په لار کې آرام کئ بوټیو ځنګلو بایکه خلک صحابه جدا جدا شو د حضرتنا د آرام کولو لپاره اوونه ولې د لاندې سملاسته ته تشریف فرماو څوک د یویونه لاندې سملاسته ته دوه بلې او نبی عليه السلام د یویونه لاندې سملاسته ته آرام کئ چکه دا حضرت په خوب ورغې نو یو باندچی راغې او نبی عليه السلام ته اودره ده او تو ری او نبی علی سلام ته و محمدا صغبه اخلاص هي زمانہ او صو سره صحابه لری لریو دونو دلان د سملاس نبی علی سلام او الله چازت کله الله چغغلا لودا باندچي دلاس انا توره پریواته دا او خلاص اوره پیدا نو نبی علی سلام اترنا توره واغسته دا او ویني ولا او باندچی تیوی تا با زمان او سوخ او صحابو چو کرتی دو اچھداخو سوخ سرے او نبی علیہ السلام سره او تودا ور صدا را مند او بیل حضرت اولی سچل لے وایا نبی علیہ السلام او یہ دیر آگلے تودھے پا ما پس اچھتا کلیوا تودھے او سرن ڈالا چا سوخ مدرانا بچ کئی ماوی اللہ نو الله تاسو خلاص کوي هغه ته اشاره کوي مطلب دا دی چې تد درگاه تزي د شرک ادي تزي د شرک زین د خدمتولو د پاغا زې تزي نو الله ایتماد وکا چیا هيړه زما خدای منسک به اورېګو خو الله ما تبچ کې الله نور بچ کوله والا سوک نشته نو داش شجاعت تشجیدا شجاعت ورکو اللی مکی آیاتونی کی بیان دو امورو مصلحو لتثبت معل بشارہ و تشجیع و شجاعت ورکو اللی خدا اللہ با بچ بچکی دامو آچه ما بفلانه مخلوق بچکی او بلانه ٹریپونو که نا نا نا نا چه زی و اللہ بچکو رو والا تای مخلوق با دی سا بچکی دانه چه با تا بچکی بلکه اللہ با دی بچکی ځا والا یو ولدار مخلوق نه دا نو چې ما مخلوق باندې اعتماد وکي اعتماد په یو الله کې او دا شډیر واقعیات دي چې چا اعتماد په الله کړي نو الله ها هغه انسان هغه بچګره خو په الله اعتماد نکوي نو دا <تصفيق> ایات مطلب دا اے ایمانوالو یاد ک نعمتو ذخود پتاسو چې قس کړو یو قوم چې دک لا سنا تاسو ته نبنکل الله دا غلا سنا تاسو ذلانه اوی دغه دی الله نو په الله ذان سپاری سوکه چې یقین کوي په الله باندې فوج وعلى الله یو خاص په الله باندې ځان دی وسپاری مؤمنان پالایت ماذو کوي سنگي چې د تبوک په واقعي کې خلاص کړي سنگي چې د حدیبي په واقعي کې خلاص کړي نو په هر غم او په مصیبت کې بر یو خلاصو ما سنگ چې ما صحابه او په غم باندې پاک بچړل نو زارت تلال شاه حضرتبار تلال شاه زمادین بیان کا د شرک اډو کې چې کوم مخالف په شرک ممتد ده اغه دا د توحید مسله بیان کا دا شرک ردو کا دبدعات او تردید او کاذ الرسومات او د سنت او رواجو کا علاوه میه دیګه د مخلوق نه چفلانه دي او غا ما بچينه اخلاصولو والا زيما نو په دي زباني دویم باب ختم شو په دي دویم باب کې اته آیاتونو او په دي کې بیان د امور و او مصالحو للمبلغ د تصبوت او تهجيو بهادری وار کورا زمنګه دا درس ورن تاسو وکړه ته دا پیلیکلマンス کلاړ شي نو زمنګ درس هغه غډوړ کی لکه زمنګ بیټری هغه ته بیټری دا 220 زمنګ مخ کې هغه ستو واخلو کال دوښو نو هغه پورا سې کار نه کوي ګنټه مو چرېږي پکې په منو نه چلو نو چې درس منس کې بن چی نو زمنګ دا سٹول غډوړ شي بیا راשי نو بازه خلک یادته څوک فارغ شي دا بازه خلکو خیال نه او بجلی تیرم دا قدیمه درس کوو بازه ته پته ای بازه ته نه او جنریټر موږ سره شتا خو چون کې جنریټر د تیروم دغه مسلنه سبا د پېټرولو کله په سلی کله په شپښ کې له ابل موږ دوه لیټره په درې سو واچو عملا وی دلومنه نو د تیروم دغه مسلې دی هغه شورم کای نو به حال زده خپلو ملګرو دا درخواست کوم چې خپل چې زمنګا سوره ملګری دي درس نو درخواست کو نو د خپل درس ملګری دا زمونږ چون کې دو کور ملګری نو هغه ته درخواست کوم چې هغه د خپل وس مناسبه پدې چاندکه موږ سده ځان شریکي او د بيټري او د استپلايزن شرکا چې بيلي کم نو استپلازر مولا پکاره اشته خو خراب شوه نو دا انشاءالله شاء الله کو ستاسو تباړه سایده درس کې یوزو خلکاس هم درس کومه یا طلبه او دلته کې مخ پلاسم درس کو ریکارډینګ کې په چنا دا درس ستاسو ته رسیږي په سئ طریقا او الحمدلله ها په دې سره دوه سوالګې ډېری دا خدای خیرات مقضا خلق دیګونه پغې خلق مور په خیرات کې پلان په خیرات کې خپل ځان نو سر مداري خطرې قضا ده چې په دې کې موږ سره شریک شي په د الله کتاب خلق کوري د پیغمبر احادیث اوری سنت مسائل اوری موږ په نور مسائل مسایل بیانو خود قران او دا حدیث درس موږ په دې باندې کو تاسو درې پازر درخواست کوم چې ان شاء الله په دې تاسو موږ سره شریکتو کوي چې موږ د دې بجلی پروگرام برابر کو او مسجد بیا زموږ درسونه باندېږي ان شاء الله بل دا لري به چلیږي ځکه چې نیوی بیا کار ان شاء او په دې موږ د دین کار کوو ټولوا په سبقونه د شپې بیل لاله شي هغه په سبقونه زکه همونځونه تلاوتونه کوي بانګونه کوي په حال د دین ټول شوبې په دې باندې چریږي په دې کال دو سوره عبادت کوي نو چې کم کسان په دې کې موږ سره شریکی دمه بيټرې دي ها دو سو بیس بیٹری ها دا کم جودا ها برچ پاور دا خی بیٹری ها نید دو سو بیسا کدا سو که غستیشی روڑیشی الله ففففی ها اللہ توفیق ورکی هزک ادا دا خدا خیرات موقع یا خواستی آگا دنم خیراتون یا ادا دا چه سر پده بانه اللہ پویی یا ادا غی پا خیراتون اللہ دن مخلوق ترسی اللہ دن مگل پده دا عمل کو